і стогін, і повстануть ті, хто чекав свого часу віками, розверзнуть могили, піднімуть лики до самого неба, упадуть і почнуть молитися. Бог їх почує, і вони побачать Його. Так буде. А поки земля трясеться від пропасниці, а поки ми вслухаємося у тупі прогнози, бо ніхто, ніхто сьогодні вже не знає, що буде завтра і чи буде завтра? Я кажу своїй родині моліться сійте жито, щороку лишайте на посів та запасайте зернятка, огірка, помідора дині. Кажу їм загортайте в папір цибулинки тюльпанів, бульби, жоржин і картоплини. Кажу: не купляйте золота. Золото не варте консервної бляшанки. Хіба дадуть за нього колток повітря? жменю сонця чи з трави росину. Вони з мене регочуть, хлищуть на ходу каву, брязкають ключами, дітей зранцями спроваджують за ворота. Так ніби знання підручників відкриють шлях до земної осі, і дітлахи зможуть побачити, що там діється. Вони щоранку сідають в автомобілі, забиваючи себе в них дверцятими. Я лягаю на траву, Прислухаюся. Серце землі чути не одразу. Ішемічне серце планети. Бийся, бийся. Тріпочи, гухкай. Одного разу я досліджував серце землі, забувши зачинити браму. У мене, мабуть, був дивний вигляд. Лежить на землі дід з білою бородою, у яку начіплялося опалого листя. розпластав руки, мов граблі, і тут іде людина з базару, зупиняється і мовчить. Кажу, чого приперся. Ти чоловік чи жінка? Підніми голову. Не можу ніколи. відчепися. Що ти тут робиш? Дещо наслухаю. Мовчи. Тоді людина поставила біля мене горщик з якоюсь рослиною. Це фікус із ринку. Він виявився непродажним. І три гривні ніхто не дає. Сьогодні усі купляють гречку. Товсті ноги і розтоптані черевики відступили. Забери це. Навіщо мені зайві проблеми? Я стежу за тим, що коїться в землі. Це дресирована рослина? Ось накажи служити. Він піднімав вгору вуха. Та геть забери, мені не треба. І тут я почув чіткі рівні удари. Тук, тук, тук. Серце землі, здавалося, билося біля моєї щоки. Це було як музика. Так воно стукало хіба за часів першого польоту в космос. Я заумер, і коли людина ще раз обізвалася, закивав головою і замахав рукою. Час просувався швидко. Старий чоловік навіть із ціпком не піде так, як іде старий, Осінній день. Пора щось перекусити. А для цього треба сісти, потім спертися на обидві руки і спробувати встати. На кухні під серветкою лежали курячі стегенця, запечені з сиром, і стояла філіжанка вистеглого цикорію. Невістка ніколи не залишала піло у туроці. От ти ще мода. Завжди все перемивати. Нікого не допускає. Сама миє, чистить, скребе. Кухня має пахнути їжею. А вона до нудоти тхне миючими засобами. Скільки їй казалося. Клади у вазу кислички. Одразу попливе дух лісу. Повісь на шовковий шнурок сухі опеньки. Пройде дух землі і слухати не хоче. Я оглянувся, чи немає поблизу садівника або охоронця, бо ті кинуться мене піднімати. От нещасні блюдолизи. Сперся на руки, ривок, ще ривок, і ось переді мною хустина неба за жовтими верхівками кленів. Воля, це вже воля. Можеш собі чвалати на кухню. Нещодавно після роботи невістка з сином розмовляли про мене. Вони зачинилися у вітальні, добре хоч не вмикали телевізора. Я здогадався, що так буде, притулив вухо до дверей. Вона із сумом. Шкода, що останнім часом татко так постаріли. Татко вона говорить з наголосом на останньому складі, що мене жахливо дратує. Він. Що ти маєш на увазі? Вона. Хіба ти не бачив? Ходять до брами, лягають у долинці під деревом, прикладають вухо до землі і долоню до вуха, а потім вигукують. «О, чую-чую, ти є, живеньке!» Він. «Та облиш!» Звичайні дивацтва. Йому ж вісімдесят сім. «Хотів би тебе у такому віці побачити!» Вона. «Татко!» Ходять немов ваш тиняються, Щось їх водить у різні боки. Він Стареганище ого? Го. Нещодавно в прибиральницю затис у коридорчику, так що вона аж векнула. Сама казала. Син захіхікав. Вона до себе розмовляють, руками розмахують. Він. Ти так жалієш, татка? Він вважає, що скоро кінець світу. Мабуть, по телевізору начув, от і мудрує. Вона треба показати їх психіатру. Хто знає, що намислить.